Двері м'яко клацнули. «Людоньки, матінко, та це ж викрадення!» – похололо усередині. «Отак посеред міста на очах чесного люду. Гвалт, гевулт, полундра, веїзмір, рятуйте! Йой, матінко, схопили, пірвали, украли, поцупили, а ніхто й не плюнув у той бік. Але ж кому я потрібна?» «Що значить скромна персона лікаря Синицької для панства, що подорожує у черві цього довжелезного авто? «Панове викрадачі, відпустіть, не гайте часу марно. Ніхто вам за мене і копійки, і купона пожмаканого не дасть. Ви, може, переплутали?» «Ні, ви таки достеменно переплутали». Мабуть, щось із цього монологу Софія вимовила в голос, бо у темному салоні машини, що всередині видавалася ще більшою, ніж зовні, хтось тихенько кашлянув і засміявся. «Ні, я не помилився, Софія. Це таки ви. І доводі я. До офісу». Машина тихенько рушила. Очі поступово звикали до темряви. Голос. Такий знайомий. Густий запах дорогих чоловічих парфумів, що здавалося струменів звідусіль, з, з м'яких, оббитих світлою шкірою сидінь, з дверцят, оздоблених деревом, линув з динаміків разом із тихенькою музикою. Господар білою плямою сорочки вгадувався у глибині салону. Хто ви? Звідки ви мене знаєте? спромоглася на слово полонянка. Глухий смішок почувся з темноти Згадайте, Софія Я кликатиму на допомогу Рятуйте, рятуйте Жалюгідно пошипки зарепетувала Софія Струмінь води скрис капелюшка Від різкого руху головою проклав собі дорогу просто їй за комір І скропив спину поміж лопаток Бррррр Стемряв і знову почувся смішок не витрачайте даремно сили, богине. Машина абсолютно звуку не проникне. Можна вмикати музику на повну потужність, і з надвору ніхто не почує ані ноти. Ну, то ви так і не впізнаєте мене? Ні, я вас не бачу. Холодна вода, що помало стікала за комір, ухолодила перший порив до звільнення». Софія відчула себе жалюгідною, нещасною, безпорадною і геть втратила бажання опиратися. Сльози, які стояли дуже близько, десь під верхом, не втрималися краю і покотилися рясніше, ніж дощу снігом ряка. Господар машини або звик до темряви у своєму лімузині, або мав очі, наче у кота. А от цього не треба. Я зовсім не хотів вас налякати чи образити. З темряви з'явилася велика рука з довгими, неочікувано тонкими пальцями, на одному з яких символом давнього стабільного шлюбу виблискувала широка, немодна тепер масивна обручка, і лягла Софії на коліно, а те саме з діркою на панчосі, попри переля ретельно прикрите мокрим, таким же немодним, як обручка. Пальтом. Та згадайте нарешті Петербург, ні, тоді ще Ленінград, Київ. Сльози висохли. От чому цей голос видався таким знайомим: Ленінград, Новорічне свято, візитка за викотом її волошкової сукні, козирний телефон. Борисе, Борисе Аркадійовичу, ви? Ну, слава Богу. А я вже мав себе за такого нікчему, що вродлива жінка і в голові не тримає. Не знущайтеся. Софії стала нестерпно соромно за свій жалюгідний вигляд, за свої жадні каші черевики, з яких брудна вода стікала на світлий утон машини килимок під ногами. За дірки на колготах, за столітній давності пальто, за обличчя у патьоках туші, за капелюшок з крисами, що звісилися, наче крила у мокрої курки.